Кит Кити – найкрупніші живі істоти, які коли-небудь жили на землі. Хоча ці ссавці повністю перейшли до водного способу життя, вони дихають легенями, повітря до яких поступає через ніздрю, дихало, на голові. Кити поширені у морях і океанах усього світу. Синій кит – найбільша тварина на землі. Довжина тіла представників цього виду сягає 33 метрів, а маса – до 100 тонн, зрідка до 150 тонн. Це більше, ніж маса 15-20 слонів. Горбаті кити, вони ж горбачі, відомі своїми гучними басовитими співами-гудіннями. У китів добре розвинений слух. Вони чують один одного за сотні кілометрів. Під час шлюбного сезону горбачі часто вистрибують з води. Іноді самець і самка ніжно обіймаються своїми довгими плавниками. На ілюстрації кашалот напав на свою улюблену їжу – гігантського кальмара. Після таких битв на шкірі кашалота частенько залишаються великі шрами. Кашалот може пірнати за здобиччю на великі глибини. Скринька фактів. Вусаті кити живляться крілем, креветками. Новонароджене маля синього кита сягає завдовжки 7 метрів. Найбільший серед зубатих китів – кашалот. Довжина тіла – 21 метр. Маса – до 80 тонн. Кашалот може затримувати дихання на 70 хвилин. Коала, вомбат і опосум Коали живуть в евкаліптових лісах на сході Австралії. Іноді їх ще називають ведмедями коала, тому що вони схожі на маленьких ведмежат. Але це не ведмеді, а примітивні сумчасті ссавці. Австралійський вомбат і південноамериканський опосум теж сумчасті тварини. Вомбати дещо нагадують сумчастих ведмедів коал. Вони також живуть в Австралії, але більше за розмірами – від 70 до 120 сантиметрів завдовжки. Ведуть наземний спосіб життя. В день вони ховаються у своїх трав'яних лігих які роблять у кінці довгих нір. У сутінках тварини виходять поласувати травою і коренями кущів і дерев. Опосум – сумчастий савець, який живе в Північній і в Південній Америці. В середньому опосум виростає до одного метра завдовжки. Більше половини його загальної довжини складає голий і дуже чіпкий хвіст. Коли маля коали виростає, то залишає схованку кишеню на животі матері і починає їздити на ній верхи. Коали проводять майже все своє життя – на евкаліптових деревах, поїдаючи листя і кору, на землі вони спускаються тільки для того, щоб перейти до іншого дерева.